Рей Бредбері, 451 градус за Фаренгейтом. 451 градус за Фаренгейтом – температура, при якій загоряється папір. До Нові Конгдону із вдячністю. Якщо тобі дадуть лінійований папір, пиши впоперек поперек. Хуан Рамон Хіменес. Частина перша. Так приємно було. Так приємно було дивитись, як вогонь поглинає речі, як вони чорніють і змінюються. В кулаках мідний наконечник бранспойта. Величезний пітон випльовує отруйний газ. Кров бухкає у скронях, а руки, що перетворюють на попіл подерті сторінки історії, здаються руками дивовижного музики, який диригує симфонію полум'я і горіння. Символічний шолом з цифрою 451, низько насунений на чоло. Очі палають жовтогарячим вогнем від думки, що буде далі. Він натискає на запальник, і будинок ніби підстрибує в жадібному полум'ї, що забарвлює вечірнє небо в червоне, жовте і чорне. Він сягнисто ступає крізь рій вогнено-червоних світляків. Йому нестерпно хочеться, як колись у дитинстві, Встромити у вогонь паличку з льодяником саме тоді, коли книжки, змахуючи наче голуби, крилами-сторінками вмирають на ганку і на лужку перед будинком, і чорний відкіптявий вітер відносить їх геть. На обличчі Монтега застигла посмішка гримаса, яка з'являється на губах людини, коли її раптом обпалить вогнем, і вона рвучко відсахнеться від його пекучого доторку. Він знав, що повернувшись у пожежне депо, він менестрель вогню, глянувши в дзеркало, дружньо підморгне своєму опаленому, перемащеному сажею обличчю. А згодом у темряві, вже засинаючи, він усе ще відчуватиме на губах застиглу судомну посмішку. Він старанно витери повісив на цвях свій чорний лискучий шолом, дбайливо повісив поряд брезентову куртку, з насолодою помився під душем, потім, заклавши руки в кишені та, насвистуючи, перетнув майданчик верхнього поверху пожежної станції і ковзнув у люк. В останню секунду, коли здавалося, він розіб'ється, Монтек висмикнув руки з кишень і охопив мідну жердину, яка зі скрипом зупинилась, ледь його ноги торкнулися цементної підлоги першого поверху. Він вийшов і нічною вулицею рушив до метро, де по підземному тунелю мчав безшумний пневматичний поїзд. Поїзд невдовзі викинув його разом із сильним струменем теплого повітря на викладений жовтими кахлями ескалатор, що вів на поверхню в передмісті. Насвистуючи, Монтек піднявся на ескалаторі в нічну тишу. Він простував дорогу, не думаючи ні про що, в усякому разі ні про що особливе. Але раптом сповільнив ходу, ніби звідкись налетів вітер і хтось покликав його на ім'я. Ось уже кілька вечорів, ідучи при світлі зір до повороту, за яким тротуар вів до його дому, Монтек почував себе так дивно. Йому здавалося, що за мить до того, коли йому треба було повернути, за рогом хтось стояв. Повітря було ніби заряджено якоюсь особливою тишою, наче там хтось, причаївшись, підстерігав його, а перед самим його приходом перетворювався на тінь і пропускав Монтега крізь себе. Може він уловлював якийсь слабкий запах, а може шкірою руки обличчя відчував ледь помітне підвищення температури там, де стояв той невидимець, зігріваючи повітря своїм теплом. Зрозуміти це було неможливо. Але щоразу, повернувши за рих, він бачив лише білий безлюдний тротуар, що ніби вигинався. Лише одного вечора йому здалося, ніби щось швидко майнуло через лужок і щезло перш ніж він устиг глядітися чи вимовити, бодай, слово. Та сьогодні він так стишив ходу, що майже зупинився. Подумки, він був уже за рогом, і раптом до нього долинув ледь чутний шерех Дихання? Чи рух повітря, викликаний присутністю когось, хто зачаївся і чекав? Він повернув за ріг. По тротуару, осяяному місячним світлом, вітер гнав осіннє листя, і здавалося, ніби дівчина, яка йшла назустріч, не ступає, а пливе в повітрі, бо її підганяє вітер і листя. Ледь нахиливши голову, вона дивилась, як її черевички чіпляють рухливе листя. На її тонкому, матово-білому обличчі застиг вираз лагідної, невситимної цікавості і ледь помітного подиву. Темні очі так пильно вдивлялись у світ, що навряд чи вона пропустила б навіть найменший порух. Біла сукня на ній шелестіла. Монтегові здавалося, ніби він чує, як рухаються її руки в такт ході, і навіть невловими відлуння. Світлий трепет її обличчя, коли, підвівши голову, вона побачила чоловіка, який стояв за кілька кроків посеред тротуару. З дерев над ними з шурхотом падав сухий листяний дощ. Дівчина зупинилась і, здавалося, хотіла позадкувати, але натомість глянула на Монтега темними, сяйливими, жвавими очима, так, ніби він сказав їй щось надзвичайно приємне. Але він лише привітався. Помітивши, що дівчина зачудовано дивиться на саламандру на його рукаві і на диск із феніксом на грудях, він проказав, «Ви, певне, наша нова сусідка? А ви, мабуть...» Вона відвела очі від емблем його професії – пожежник. Її голос завмер. «Як дивно ви це сказали. Я, я здогадалася б навіть із заплющеними очима. Що запах гасу? Моя дружина завжди на це скаржиться», – засміявся він. «Його ніколи не можна цілком позбутися». «А то ж не можна», – мовила вона з якимось острахом. Монтегові здалося, ніби вона кружляє навколо нього, обертає його на всі боки, легенько стрясає, вивертає кишені, хоч вона і не зрушила з місця. «Газ!» – проказав він, уриваючи задовгу мовчанку. «Мені пахне, як парфуми». «Справді? А тож, чом би і ні?» Дівчина трохи подумала. «Не знаю», – сказала вона. Тоді озернулась на тротуар, що вів до їхніх будинків. Можна я піду з вами? Мене звуть Кларіс Маклелен, Кларіс. А я Гай Монтек. Ходімо. А чому ви так пізно блукаєте отут? Скільки вам років? Теплої, але свіжої ночі вони йшли срібним від місячного сяйва тротуаром, і Монтегові здавалося, ніби в повітрі повівало тонким ароматом абрикосів і полуниць. Він озирнувся і зрозумів, що це неможливо о такій порі року. Була тільки дівчина, яка йшла поруч, у місячному світлі її обличчя сяяло, мов сніг. Монтек знав, вона зараз обмірковує, як краще відповісти на його запитання. Так от, промовила дівчина, мені сімнадцять і я божевільна. Мій дядько запевняє, що це в такому віці неминуче. Коли питають, скільки тобі років, каже він, відповідає, що сімнадцять і що ти схибнута. Вночі добре гуляти, правда ж? Я люблю вдихати запах речей, бачити їх, а інколи отак блукаю цілу ніч аж до схід сонця. Знову запала мовчанка. Нарешті Кларіс замислено сказала. Знаєте, я вас ані трохи не боюсь. А чого мене боятися, здивувався він. Багато хто боїться вас. Я маю на увазі боїться пожежників. Але ж ви зрештою людина, як людина. У її очах, наче в двох блискучих краплинах прозорої води, він побачив своє відображення, темне і крихітне, але точне до дрібниць. Видно навіть зморшки в кутиках вуст, ніби ці очі були двома чудесними шматочками лілового бурштину, з вкрапленим на віки його образом. Її тепер обернене до нього обличчя здавалося тендітним, матово-білим кристалом, що світився середини м'яким, немеркнучим світлом. То було не різке електричне світло, а дивно заспокійливий, чудовий, приємний пломінець свічки. Одного разу, коли він ще був малий, чогось погасла електрика. Тоді мати десь знайшла і засвітила останню свічку. То була мить перетворень. При цьому світлі простір зменшився, затишно оточив їх, і вони обоє, мати і син, сиділи ніби самі перетворені, бажаючи одного, щоб електрики не було якомога довше. Раптом Кларіс Маклелен сказала, «Можна щось запитати? Чи давно ви працюєте пожежником?» «Відтоді, як мені виповнилось 20, тобто вже 10 років. А ви коли-небудь читаєте книжки, які палите?» Він засміявся. «Це протизаконно. А вже ж, а вже ж. Це непогана робота. В понеділок палити книжки Едни Мілей, середу Вітмена, в п'ятницю Фолкнера» перетворювати їх на попіл, а потім спалювати навіть попіл. Отакий наш професійний девіз. Вони пройшли ще трохи. Раптом Кларіс запитала. А чи правда, що колись пожежники гасили пожежі, а не розпалювали їх? Ні. Будинки завжди були вогнетривки, запевняю вас. Дивно. Я чула, ніби колись горіли будинки, а пожежники існували для того, щоб гасити вогонь. Він засміявся. Дівчина швидко поглянула на нього. «Чого ви смієтесь?» «Не знаю». Він знову засміявся та зненацька замовк. «А що?» «Ви смієтесь, хоч я не сказала нічого смішного, і на все відповіла одразу ж. А ви ніколи не замислювалися над тим, про що я запитувала?» «Ви таки справді трохи дивна», – промовив Монтек, глянувши на неї. «Ви наче зовсім не поважаєте співрозмовника». Я не хотіла вас образити. Мабуть, я надто люблю придивлятися до людей. Ну, а це вам ні про що не говорить. Він поплескав по цифрі 451 на рукаві своєї вугляно-чорної куртки. Говорить прошепотіла вона і пришвидшила ходу. Ви коли-небудь бачили ракетні автомобілі, що мчать ген там по бульварах? Хочете змінити тему? Мені іноді здається, що водії тих автомобілів не знають, що таке трава чи квіти. «Адже вони бачать їх тільки на великій швидкості», – сказала дівчина. «Покажіть їм зелену пляму, і вони скажуть. Ага, це трава. Рожева пляма – розарій. Білі плями – будинки. Брунатні – корови». Одного разу мій дядько спробував їхати по шосе повільно, 40 миль на годину. То його на два дні посадили до в'язниці. Смішно, правда ж? І водночас сумно. «Ви надто багато думаєте». Мовив Гай, зніяковіло. Я рідко коли дивлюся телевізійні передачі, не ходжу на автомобільні гонки і не буваю в парках розваг. Певне тому в мене досить часу для всяких безглуздих думок. Ви бачили за містом рекламні щити завдовжки 200 футів. А ви знаєте, що колись вони були завдовжки 20 футів. Але тепер автомобілі мчать так швидко, що реклами довелося подовжити, а то їх не змогли би прочитати. «Ні, я цього не знав», – Монтек коротко засміявся. «А я знаю ще щось, чого ви, мабуть, не знаєте. Вранці на траві лежить роса». Він намагався пригадати, чи чув колись про це, і раптом розсердився. А коли подивитися туди, вона кивнула на небо, то можна побачити маленького чоловічка на місяці. Але він не знати вже, коли дивився на небо». Далі вони йшли мовчки, вона замріялась, а він, відчуваючи досаду і ніяковість, докірливо поглядав на неї. Вони підійшли до її будинку, всі вікна в ньому світилися. Що тут таке? Монтегові не часто доводилося бачити стільки світла в житловому приміщенні. Нічого, просто мама, тато і дядько сидять разом і розмовляють. Зараз таки рідко зустрінеш, так само, як і пішохода. Не пригадаючи, я казала, що мого дядька арештували ще раз. І пішки. Так, ми дуже дивні люди. Але про що ви розмовляєте? Дівчина лише засміялась. На добраніч. Вона повернула до свого будинку. Тоді, ніби щось пригадавши, зупинилась, підійшла до нього і подивилася, здивовано і допитливо йому в обличчя. — Ви щасливий? — запитала. «Що — Що? — вигукнув він. Але дівчини вже не було поряд. Вона бігла в місячному світлі. Тихо причинилися вхідні двері її будинку. «Щасливий? От дурниці!» Монтек перестав сміятися. Він засунув руку в спеціальний отвір у дверях свого будинку, і вони у відповідь на його доторк відчинилися. «Звісно, щасливий. А що вона собі думає, що я нещасний?» – запитував він у порожніх кімнат. Його погляд натрапив на вентиляційну решітку в передпокої. І він нараз пригадав, що там сховане. Зараз воно ніби дивилося на нього звідти. Він швидко відвів очі. Яка дивна зустріч цього дивного вечора. Такого з ним ще не було. Хіба що рік тому, коли він зустрівся в парку із старим, і вони розмовляли. Монтек похитав головою і глянув на голу стіну. Відразу ж на ній проступило обличчя дівчини, яким воно відбилося в пам'яті. Прекрасне. Навіть більше приголомшливе. Це тонке обличчя нагадувало циферблат невеличкого годинника, ледь видимий у темній кімнаті, коли, прокинувшись серед ночі, хочеш дізнатись, котра година, і стрілки показують годину, хвилину і секунду. І цей світлий диск каже тобі, що ніч минає. Дарма, що стає темніше, і незабаром зійде сонце. «У чому річ?» – спитав Монтек у свого другого підсвідомого «я». Цього дивака, який часом верзе щось, не підкоряючись ні волі, ні звичці, ні розуму. Він знову подивився на стіну. Як вона схожа на дзеркало? Неймовірно. Чи ж багатьох ти ж ще знаєш, хто б міг так відбивати твоє власне світло? Люди більш подібні до... Він якусь хвилю підшуковував порівняння і знайшов його у своїй роботі. До смолоскипів, що палають, доки їх загасять. Хіба часто побачиш на обличчях інших людей відбиток свого власного лиця, своїх найглибших, потаємних, трепетних думок? Яка могутня сила перевтілення була в цій дівчині? Немов нетерпляча глядачка лялькової вистави, вона перечувала найменше тремтіння його вій, кожен порух руки чи пальця. Скільки вони йшли разом? Три хвилини? П'ять? І водночас ніби дуже довго яким величезним видавався її відбиток на стіні, яку тінь відкидала її тендітна постать. Він відчував, коли в нього засвербить око, вона кліпне, але ледь напружиться в нього м'язе обличчя, вона позіхне раніше за нього. І тепер він думав, а й справді, вона ніби навмисне чекала мене там, на вулиці, о такій пізній порі. Монтек прочинив двері спальні і наче опинився, у мармуровому холодному склепі. Непроглядна темрява, немає натяку на залитий срібним сяйвом зовнішній світ. Вікна щільно завішені, а сама кімната схожа на могилу, куди не проникає жоден звук великого міста. Проте кімната не була порожня. Він прислухався. Ледь чутне переривисте комарине гудіння, дзижчання електронної бджоли, що сховалась у своєму теплому і затишному гніздечку. Музика лунала досить виразно, можна було навіть розпізнати мелодію. Він відчув, як усмішка ковзнула з його вуст, розтанула, спливла і відпала, наче віск фантастичної свічки, яка горіла надто довго і, догорівши, впала і згасла пітьма. Він не був щасливий. Ні, він нещасний. Він сказав це сам собі, визнав як факт. Він носив своє щастя, мов маску. А дівчина зірвала її і втекла через лужок, і вже не можна постукати до неї в двері, щоб вона повернула йому цю маску. Не вмикаючи світла, він уявив собі кімнату. Дружина на ліжку, невкрита ковдрою і холодна, наче надгробний пам'ятник. Її нерухомі очі втупилися в стелю, ніби прив'язані до неї невидимими сталевими нитками. А у вухах манюсінькі черепашки-радіоприймачі тулки, завбільшки як на персток. І океан електронних звуків. Музика й голоси, музика й голоси. Виплескується на береги її безсонного мозку. А кімната була таки порожня, що ночі сюди вривалися хвилі звуків. Припливи і відпливи гойдали Мілдред, несли її з широко розплющеними очима на зустріч ранку. Протягом останніх двох років не було жодної ночі, щоб його дружина не плавала в цьому океані. Радо не занурювалася у нього ще й ще. У кімнаті було холодно, однак Монтек відчув, що задихається, але він не розсунув штор, не відчинив балконних дверей, бо не хотів, щоб місяць зазирав сюди. І з почуттям людини, яка ось ось помре від задухи, він помацки дістався до своєї розстеленої самітньої холодної постелі. Не встиг він зачепитися ногою за якусь річ на підлозі, однак уже знав, що так буде. Це відчуття скидалося на те, якого він зазнав, звернувши за ріг і мало не збивши дівчину. Його нога, сколихнувши повітря, дістала у відповідь сигнал про перешкоду і щось штовхнула. Те щось із глухим дзенькотом покотилось у пітьмо. Монтек випростався і прислухався до дихання жінки що лежала на ліжку в непроглядній темряві. Дихання було дуже слабке, в ньому ледь вгадувалося життя. Навряд чи від нього затримтів би, бодай, маленький листочок, пушинка чи волосинка. Йому все ще не хотілося впускати в кімнату зовнішнє світло. Вийнявши запальничку, він намацав саламандру, викарбувану на срібному диску, на тис... Два місячні камені дивились на нього у світлі кволого вогника, який він тримав у руці. Два місячні камені на дні прозорого ручая. Над ними, не зачіпаючи їх, текло життя. Мілдред. Її обличчя нагадувало засніжений острів. У дощ воно не відчуває дощу, а коли хмари кидатимуть на нього рухливі тіні, воно не відчуло б тих тіней. Безрух. Німування. Тільки спів бджіл втулок, щільно заткнутих у вуха. Тільки скляний погляд і слабке, майже нечутне дихання, від якого ледь тремтіли її ніздрі, і повна її байдужість до того, дихатиме вона взагалі чи ні. Він зачепив ногою маленьку кришталеву пляшечку від снодійного, де ще вранці було 30 таблеток. Тепер вона розкоркована і порожня, виблискувала у кволому світлі запальнички на підлозі біля його ліжка. Раптом небо над будинком заскриготіло, пролунав оглушливий тріск, наче дві велетенські руки розірвали уздовж пружка десять тисяч миль чорного полотна. Монтега ніби розчахнуло навпіл, мов би йому розітнули і роздерли груди. Над будинком мчали реактивні бомбардувальники. Перший, другий, перший, другий, перший, другий. Шість, дев'ять, дванадцять, один за одним, один за одним стрясаючи повітря оглушливим ревінням. Монтек роззявив рота, і цей вереск увірвався в нього крізь ошкірені зуби. Запальничка погасла, місячні камені щезли, рука рвонулася до телефону. Реактивні бомбардувальники зникли, його вуста тіпалися, торкаючись слухавки. Швидку допомогу, шепіт сповнений жаху. Йому ввижалося, ніби від ревіння чорних бомбардувальників зірки обернулись на порох, а вранці той пил обсипле землю дивовижним снігом. Ця чудернацька думка не давала йому спокою, поки він стояв, тримтячи у темряві, і безгучно ворушив губами. Вони привезли з собою машину. Власне, дві машини. Одна заповзала в шлунок, як чорна кобра на дно лункого колодязя в пошуках гнилої води та гнилого минулого. Вона пила зелену рідину, всмоктувала її, викидаючи геть. Чи спроможна вона випити всю темряву? Чи спроможна викачати всю отруту, яка назбиралася там упродовж багатьох років? Машина пила мовчки, час від часу захлинаючись, ніби щось вишукала. В неї було око. Оператор з байдужим обличчям, надівши оптичний шолом, міг зазирнути в самісіньку душу хворого. «Що бачило око?» – він не казав. Він дивився, але не бачив того, що бачило око. Вся ця процедура нагадувала копання канави на подвір'ї. Жінка в ліжку була всього на всього твердим прошарком мармуру, до якого вони дісталися. «Тож рийте далі!» Опускайте бур глибше, висмоктуйте порожнечу, якщо тільки її може висмоктати ця тремтлива зміюка. Оператор стояв і курив. Друга машина теж працювала. Нею керував такий самий байдужий чоловік у червонясто-брунатному комбінезоні. Ця машина викачувала з тіла кров, замінюючи її свіжою кров'ю і плазмою. Доводиться очищати двома способами, кинув оператор, стоячи над нерухомою жінкою. Нема сенсу очищати шлунок, не очистивши крові. Варто залишити цю погань у крові. І кров застукотить у мозок, як молоток, бах-бах. Тисячі, зо дві ударів, і мозок відмовляє, перестає працювати. Замовкніть, вигукнув Монтек. Я лише хотів пояснити, відказав оператор. Ви вже закінчили? запитав Монтек. Вони дбайливо складали свої машини. Так закінчили. Його гнів не справив на нього ніякого враження. Вони стояли і курили сигарети. Дим в'юнився, ліз їм у ніс і очі. Але жоден ані змигнув, ані скривився. П'ятдесят доларів. Чому ви не кажете, чи вона одужає? Звісно, одужає. Вся та погань тепер отут, у ящику. Отже, не діятиме на неї. Я ж казав, викачуєш стару кров, уливаєш нову, і все гаразд. Але ж ви не лікарі. Чому швидка допомога не прислала лікаря? Ова. Сигарета помандрувала з одного куточка рота в другий. Ми маємо до десятка таких випадків щоночі. За останні роки вони так почастішили, що довелося створити спеціальну машину. Щоправда, нова в ній лише оптична лінза, решта давно відома. Тут лікар не потрібен. Два оператори, і через півгодини нема ніяких проблем. Однак нам треба йти. Він подався до дверей. Щойно одержали ще один радіовиклик. За десять кварталів звідси ще хтось проковтнув коробочку надійних таблеток. Якщо знову буде потрібно, дзвоніть. А їй зараз потрібен спокій. Ми ввели їй тонізуючий засіб. Прокинеться голодна. Бувайте. І люди з гадючими поглядами з сигаретами в тонких губах підхопили машини і шланг, ящик з сумною рідиною та темною густою речовиною, що не мала назви, і вийшли з кімнати. Монтек, важко опустившись на стілець, дивився на жінку. Тепер її очі були заплющені. Простягши руку, він відчув долонею її теплий подих. «Мілдред!» спромігся нарешті проказати. Нас надто багато, подумав він, нас мільярди, а це надто багато. Ми не знаємо одне одного. Приходять чужинці і чинять насильство. Чужинці виривають твоє серце, чужинці висмоктують твою кров. Боже мій, хто були ті люди? Я їх не бачив ніколи в житті. Минуло півгодини. Чужа кров текла тепер у жилах цієї жінки і, здавалось, оновила її. Щоки порожевішали, вуста посвіжішали, стали м'якшими, червонішими, вона вже не стискала їх щільно, як досі. Чиясь кров. Якби ж іще чиясь плоть, мозок та пам'ять, якби ж можна було віддати саму душу в чистку. Щоб її там розібрали, випатрали, відпарили, дезінфікували, знов зібрали, а вранці принесли назад. Якби ж. Він підвівся, розсунув завіси і широко розчахнув вікна, впустивши в кімнату свіже нічне повітря. Була друга година ночі. Невже лише годину тому він зустрів на вулиці Кларіс Маклелен, увійшов до цієї темної кімнати і зачепив ногою кришталеву пляшечку. Минула тільки година, але все змінилося. Розстав колишній світ і виник новий, безбарвний. Через осяяний місячним світлом лужок з будинку, де жила Кларіс, із батьками і дядьком долинав сміх. Вони вміли сміятися спокійно і щиро. Крім того, цей сміх був природний, сердечний і невимушений. Він долинав з будинку, яскраво освітленого цієї пізньої пори, тоді як інші будинки мовчали, занурившись у пітьму. Монтек чув голоси людей, вони щось говорили, запитували, відповідали, сплітаючи-розплітаючи чарівну тканину розмови. Монтек вийшов через скляні двері, перетнув лужок, навіть не усвідомлюючи, що робить. Він стояв у тіні перед будинком, де точилася розмова, і думав про те, що от зараз він може постукати в двері і прошепотіти. «Впустіть мене! Я мовчатиму! Я хочу лише послухати вашу розмову!» Однак він і далі стояв на холоді. Лице його нагадувало крижану маску. Він прислухався до чоловічого, певне дядькового голосу, який неквапливо вів. Зрештою, ми живемо в таку пору, коли люди не мають ніякої цінності. Людина, наче паперова серветка, в неї висякуються, зминають і викидають. Ніхто не має свого обличчя. Як можна вболівати за свою футбольну команду, не знаючи ні розкладу ігор, ані прізвищ гравців? До речі, скажи, приміром, якого кольору в них футболки? Монтек подався назад до свого дому. Не зачинивши вікна, підійшов до Мілдред, дбайливо вкутав її ковдрою і ліг у свою постіль. Місячне світло торкнулося його обличчя, глибоких зморщок насупленого чола і відбилося в очах, створюючи кожному срібне більмо. Впала перша краплина дощу. Кларіс. Ще краплина. Мілдред. Ще одна. Дядько. Ще одна. Сьогоднішнє полум'я. Одна. Кларіс. Друга. Мілдред. Третя. Дядько. Четверта. Полум'я. Одна. Кларіс. Друга. Кларіс. Одна. Друга. Третя. Четверта. П'ята. Кларіс. Мілдред, дядько, полум'я, снодійні таблетки, люди, паперові серветки, нема своїх облич, висякайся, зімни, кинь. Одна, друга, третя, одна, друга, третя, дощ, гроза, дядьків сміх, грім падає з неба, світ вивергає зливу. Полум'я бухкає вулканом, усе кружляє, мчить бурхливим потоком, водяним ревучим смерчем назустріч ранку. «Нічого більше не знаю», – промовив Монтек, поклавши в рот снодійну таблетку. Вона повільно розстала на язику. Вранці о дев'ятій Мілдред уже не було в ліжку. Монтек квапливо встав, серце шалено калатало, пробіг через передпокій і зупинився на порозі кухні. Грінки вистрибували зі срібного тостера. Павуча металева лапа підхоплювала їх і кидала в розтоплене масло. Мілдред дивилась, як грінки падають до її тарілки. В її вухах щільно сиділи електронні бджоли і без угаву дзещали. Нараз вона підвела голову, побачила Монтега і кивнула йому. «Як ти себе почуваєш?» – запитав він. За десять років користування радіовтулками черепашка Мілдред навчилася читати по губах. Вона знову кивнула, вклала свіжу скипку хліба в тостер. Той клацнув. «Монтег сів. Ніяк не втямлю, чого це мені так хочеться їсти?» – сказала дружина. «Ти...» «Я страшенно голодна». «Учора ввечері», – знову почав він, – «я погано спала». «Жахливо почуваю себе», – мовила вона. «Господи, як хочеться їсти! Ніяк не збагну. Чому?» Вона неуважно дивилася на його губи. «Що було вчора? Хіба ти не пам'ятаєш?» «А що, була пиятика чи що? Я ніби з похміля». «Боже, яка я голодна! А хто в нас був?» «Кілька чоловік», – відповів він. Так я й думала. Мілдрид прожувала грінку. Болить шлунок, а їсти хочеться страшенно. Сподіваюсь, я вчора не наробила дурниць? Ні, тихо відповів Монтек. Тостер простяг йому павучою лапою просякнуту маслом грінку. Він вдячно взяв її. У тебе теж поганенький вигляд, зауважила дружина. У другій половині дня йшов дощ, весь світ ніби затягло тьмяно сірою запоною. Монтек стояв у передпокої, пришпилюючи до куртки значок, на якому палала жовто-гаряча саламандра, а потім довго й замислено дивився на вентиляційну решітку. Його дружина, одірвавшись от п'єси, яку читала в телевізорній кімнаті, зиркнула на нього. «Чи ти, ба, мовила вона, – чоловік думає?» «Так, – відказав Монтек, – я хотів поговорити з тобою». Він помовчав. «Учора ти випила всі таблетки з цієї пляшечки». «Не може бути», – здивовано відповіла вона. «Пляшечка порожня». «Та не могла я цього зробити. Навіщо?» – повторила дружина. «Може, ти проковтнула дві, а потім забула і взяла ще дві, знову забула і прийняла ще дві, а вже тоді одурманина ковтала одну за одною, аж поки проковтнула тридцять чи сорок. Усі, скільки їх було в пляшечці». «Дурниці! Навіщо це мені робити?» «Не знаю». Вона помітно чекала, поки він піде. «Не зробила б я цього?» «Повторила. Ніколи б не зробила!» «Нехай буде по-твоєму!» відповів Монтек. «Хай буде!» Вона знову взялася читати сценарій. «Що сьогодні по телебаченню?» стомлено запитав він. Цього разу Мілдред навіть не підвела голови. «П'єса з розгортанням на всі чотири стінні екрани» Починається через 10 хвилин. Сьогодні вранці я одержала поштою свою роль. Я дещо їм запропонувала, це повинно мати успіх у глядача. П'єсу писали, опускаючи одну роль. Зовсім нова ідея. Цю роль господарки дому виконую я. Коли треба подати репліку, якої немає в п'єсі, всі дивляться на мене з трьох стін, і я промовляю цю репліку. Ось, наприклад, чоловік каже, «Що ти про це думаєш, Гелен?» І дивиться на мене, а я нібито сиджу тут, у центрі сцени, бачиш? І відповідаю. «Стривай, що ж я відповідаю?» Вона почала водити пальцем по рядках п'єси. «Ага, я відповідаю, по-моєму, це чудово!» І п'єса йде далі, поки він скаже. «Ти згодна з цим, Гелен?» «Тоді знов я кажу, а вже ж згодна. Хіба не цікаво, Гаю?» Він стояв у передпокої, дивлячись на неї. «Справді цікаво!» – повторила вона. Про що п'єса? Я ж тобі казала, там три дієві особи – Боб, Рут і Гелен. Егеш. Це справді надзвичайно цікаво. Буде ще цікавіше, коли матимемо четверту телевізорну стіну. Як ти вважаєш, чи довго нам доведеться заощаджувати, аби замість звичайної стіни поставити телевізорну? Це коштує лише дві тисячі доларів. Третина того, що я заробляю за рік. Усього-навсього дві тисячі, повторила вона. Ти міг би інколи й про мене потурбуватись? Якби ми поставили четверту телевізорну стіну, ця кімната була б уже не тільки наша. Тут оселились би різні незвичайні люди. Можна відмовитись від чогось іншого. Ми і так багато від чого відмовились, щоб виплатити за третю стіну. Лише два місяці тому її поставили, якщо ти пам'ятаєш. Лише два місяці тому. Якусь мить вона дивилась на Монтега, тоді промовила. «Ну, до побачення, Любий». «До побачення». Він пішов, був та раптом зупинився і озирнувся. «П'єса щасливо закінчується?» «Я ще не дочитала до кінця». Він підійшов, прочитав останню сторінку, кивнув, згорнув п'єсу, віддав її дружині і вийшов з дому на мокру від дощу вулицю. Дощ ущухав. Дівчина йшла серединою тротуару, підвівши голову. На її обличчя падали окремі краплини. Побачивши Монтега, вона посміхнулась. «Здрастуйте!» Він привітався, а тоді спитав. «Ну, що-небудь ще надумали?» «А як же, адже я божевільна. Так добре, коли дощить. Я люблю гуляти під дощем. Не думаю, щоб мені це сподобалося. А може й сподобалося б, якби спробували?» «Ніколи не пробував». Вона облизнула губи. «Дощ навіть на смак приємний». І чого це нам кортить усе спробувати на смак хоч раз, запитав він. Буває що й не раз. Вона глянула на щось затиснуте в руці. Що там у вас? поцікавився Монтек. Кульбаба, певне останнє. Я й не сподівалася знайти кульбабу такої пізньої осені. Є така прикмета: потерти нею під підборіддям чули, дивіться. Вона, сміхаючись, доторкнулася підборіддям до квітки. Навіщо це «Коли залишиться слід, значить я закохана. Є слід?» Монтегові нічого не лишалося, як подивитися на її підборіддя. «Ну що?» – запитала дівчина. «Жовте. Чудово. А тепер перевіримо на вас. Зі мною нічого не вийде. Побачимо». Не встиг він і ворухнутися, як дівчина тицнула йому кульбабу в підборіддя. Монтег, мимохідь, відсахнувся, а вона засміялася. «Стійте тихо!» Подивившись на його підборіддя, Кларис насупилась. Ну що? запитав Монтек. Як вам не соромно? вигукнула вона. Ви ні в кого не закохані. Ні, закоханий, але ж цього не видно. Я дуже закоханий. Він намагався викликати в уяві чиєнебудь обличчя, але марно. Закоханий? О, будь ласка, не дивіться на мене так. Це все ваша кульбаба, мовив він. Весь пилок перейшов на ваше підборіддя, тож мені не лишилося нічого. «Так-так, звичайно. Я вас засмутила, Егеш. Бачу, що засмутила. Даруйте, я не хотіла, справді не хотіла». Вона легенько торкнулася його ліктя. «Ні-ні», – квапливо відповів він. «Усе гаразд». «Мені треба йти. Скажіть, що прощаєте мені. Я б не хотіла, щоб ви на мене сердилися». «Та не серджусь я. Хіба що трохи прикро. Я йду до свого психіатра». Мене примушують до нього ходити, от і доводиться вигадувати для нього всякі дурниці. Не знаю, якої він про мене думки, але каже, що я справжня цибулина. Мовляв, треба мене облуплювати шар за шаром». «Мені теж здається, що вам потрібен психіатр», – сказав Монтек. «Ні, ви так не думаєте». Він зітхнув, а тоді промовив. «Еге ж, не думаю». «Психіатр хоче знати, чом це я блукаю в лісі, дивлюся на птахів і ловлю метеликів». Колись я покажу вам свою колекцію. Гаразд. Вони хочуть знати, як я проводжу свій час. Кажу їм, іноді просто сиджу і думаю, але не кажу про що. А іноді кажу, що люблю закинути голову, як оце зараз, і ловити дощові краплини язиком. Вони смачні. Ви хоч раз спробували? Ні, я... Ви пробачили мені, так? Так. Він замислився. «Так, пробачив. Сам не знаю чому. Ви якась дивна, на вас ображаєшся і легко вибачаєш. То кажете, вам сімнадцять? Так, через місяць виповниться». «Дивно, як дивно. Моїй дружині 30, але ви з вигляду часом набагато старша. Не можу позбутися цього відчуття. Ви теж якийсь дивний, пане Монтек. Іноді я навіть забуваю, що ви пожежник. Скажіть, можна вас знову розсердити?» «Гаразд, давайте». Як це почалось? «Як ви потрапили туди? Як вибрали цю роботу і саме її? Ви не схожі на інших пожежників? Я бачила, де я знаю. Коли я базікою, ви дивитесь на мене. Коли я вчора сказала щось про місяць, ви глянули на нього? Ті інші ніколи б так не зробили. Інші просто пішли б, не слухаючи мене. А то й пристрахали б. Люди тепер не мають часу одне для одного. Мало хто так добре ставиться до мене, як ви». Тому мені й дивно, що ви пожежник, це якось не лишить вам. Йому здалося, ніби він роздвоївся. Одна його половина була гаряча, друга холодна. Одна ніжна, друга жорстока. Одна тремтлива, друга незворушна. Ці половини намагалися знищити одна одну. «Вам, Либонь, уже час іти», – мовив він. Дівчина побігла, а Монтек, залишившись під дощем, довго не рушав з місця. Тоді повільно пішов і, раптом відкинувши голову, підставив під дощ обличчя і відкрив рота. Механічний пес ніби спав і водночас не спав. Ніби він був живий і водночас мертвий у своїй буді, що стиха гуділа, ледь помітно здригалась і м'яко світилась у темному закутку. Місячне світло з нічного неба проникало крізь велике вікно і, падаючи на тремтливого механічного звіра, вигравало на його латунних, мідних і сталевих частинах. Світло відбивалося у шматочках рубінового скла, мерехтіло на тонких, мов капіляри, чутливих нейлонових волосинах, у ніздрях чудовиська, що ледь помітно тремтіло на своїх восьми павучих, підбитих гумою лапах. Монтек ковзнув по мідній жердині вниз і вийшов подивитися на місто. Вже, випогодилося, хмари розсіялись. Він запалив сигарету і, повернувшись, нахилився і зазирнув до буди. Механічний пес скидався на велетенську бджолу, що повернулась до свого вулика з поля, де нектар квітів насичений отрутою, яка викликає безумство і жахіття. Тіло пса всотало цей густий пряний трунок, і тепер звір спав, намагаючись сном подолати згубну отруту. «Привіт!» – прошепотів Монтек як завжди зачудовано дивлячись на мертвого і водночас живого звіра. По ночах, коли ставало нудно, а таке бувало щоночі, пожежники ковзали вниз по мідних жердинах, настроювали механізм нюхової системи пса на певний запах і впускали до нього в підвал пацюків, курчат чи кошенят, яких однаково треба було втопити, а потім билися об заклад, кого пес ухопить першим. Через кілька секунд гра закінчувалася. Пацюк, кошеня чи курча, не встигши подолати і половини відстані, потрапляли до м'яких лап звіра. А чотиридюймова порожниста сталева голка, висунувшись наче жало з його морди, впорскувала жертві чималу порцію морфію чи прокаїну. Жертву кидали в сміттєспалювальну піч, і забава починалася знову. Під час цих розваг Монтек, звичайно, залишався на горі. Колись два роки тому він побився об заклад з одним із найдосвідченіших гравців і програв тижневу платню. Він і досі пам'ятає несамовитий гнів Мілдред. Її лице взялося червоними плямами, а на лобі набрякли жили. Тепер по ночах він лежав на ліжку обличчям до стіни, прислухаючись до вибухів реготу внизу. До дрібного наче хтось швидко бив по клавіші рояля цокоту пацючих кіхтів по підлозі. До попискування мишей, до похмурої зрадливої тиші, коли пес безшумно, мов метелик на світло, вистрибував з буди, жалив голкою, і повертався назад, щоб відразу ж стихнути, наче вимкнули струм. Монтек доторкнувся до морди пса. Пес загарчав. Монтек відсахнувся. Пес підвівся і глянув на нього. Раптом ожили його очі. В них засвітилися зелено-сині неонові вогники. Знову почулося герчання. Дивний звук, що дратував вухо. Суміш електричного дзижчання, шипіння масла на сковороді і металевого скреготу, ніби почали рухатися коліща та механізму, який скрипів від іржі та старечої підозрілості. «Тихше, тихше!» – прошепотів Монтек. Серце його шалено калатуло в грудях. Він побачив, як у пса з морди вистромилися на дюйм-голка – Щезла, знову виструмилася, знову щезла. Гарчання, ніби закипаючи, стало голосніше. Пес утупився в Монтега. Монтег позадкував. Пес ступнув з буди. Монтег ухопився за жердину. Відповівши на доторк, жердина ковзнула вгору, безшумно пронісши людину крізь отвір у стелі. Монтег вийшов на тьмяно освітлений майданчик горішнього поверху. Його лихоманило. Обличчя в нього було бліде, аж зелене. Пес опустився внизу на свої вісім неправдоподібних павучих лап і знову загудів. Його багатогранні очі кристали згасли. Монтег стояв поблизу люка, намагаючись опанувати себе. Позад нього в кутку за столом освітленим лампою під зеленим абажуром четверо чоловіків грали в карти. Вони поглянули на Монтега, але ніхто нічого не сказав. Лише один у капелюсі Брандмейстера з зображенням Фенікса нарешті гукнув через усю кімнату, тримаючи карти в сухорлявій руці. «Що скоїлося, Монтек?» «Він мене не любить». «Хто пес?» Брандмейстер вивчав свої карти. «Оближте. Він не може любити чи не любити. Він просто функціонує. Це ніби в задачі з балістики. Для нього розраховано траєкторію, він йде по ній». Сам знаходить мішень, сам повертається назад і вимикається. Мідний дріт, акумулятори, електрика і все. Монтек судомно вдихнув повітря. Його можна настроїти на будь-яку сполуку. Стільки-то амінокислот, стільки-то фосфору, стільки-то жирів і лугу, чи не так? Ну, це всім відомо. Хімічний склад і процентне співвідношення кожного з нас зареєстровані в загальній картотеці, там, унизу. Хіба не міг хто-небудь настроїти пам'ять механічного пса, нехай частково, на якусь сполуку, ну, хоча б на амінокислоти? Цього досить, щоб зробити те, що він зробив щойно. Він реагував на мене. «Дурниці!» – кинув Брандмейстер. Він роздратований, але не розлючений. Хтось настроїв його пам'ять проти мене, саме настільки, щоб він гарчав, коли я доторкаюся до нього. «Та хто б це міг бути?» – здивувався Брандмейстер. «Хіба у вас тут є ворог, Гаю?» «Нібито нема. Завтра механіки перевірять пса». «Він не вперше гарчить на мене», – сказав Монтек. «Минулого місяця двічі. Все буде гаразд, не хвилюйтеся». Але Монтек не рушав з місця. Він думав про вентиляційну решітку в передпокої свого дому і про те, що було сховане за нею. А що коли хто-небудь із пожежників довідався про це і розповів механічному псові?» Брандмейстер, підійшовши до люка, запитливо глянув на Монтега. «Я намагаюсь уявити», – сказав Монтег, – «про що пес думає ночами? Чи справді він оживає, коли кидається на когось? Від цього мені стає моторошно. Він думає лише про те, що ми від нього вимагаємо». «Шкода», – тихо проказав Монтег, – «бо ми в нього вкладаємо тільки одне – переслідувати, хапати, вбивати». «Сором нам, що ми не вміємо навчити його нічого іншого». Брандмейстер Бітті зневажливо пирхнув. «Дурниці. Механічний пес – взірець того, що може створити людський геній. Чудова рушниця, яка сама знаходить ціль і влучає без промаху». «Саме тому я й не хотів би бути наступною жертвою», – сказав Монтек. «У чому річ? У вас нечисте сумління?» Монтек зиркнув на Бітті. Той стояв пильно дивлячись на нього, потім губи в Брандмейстера здригнулися в усмішці, і він зайшовся тихим, майже безгучним сміхом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім днів. І щодня, виходячи з дому, він знав, що Кларіс десь поблизу. Одного разу він бачив, як вона трусила горіхово дерево, другого разу вона сиділа на лужку і в'язала синій светер. Разів з чи з чотири він знаходив на своєму ганку букет осінніх квітів, пригорщу каштанів у маленькій торбинці, кілька опалих листків, дбайливо пришпилених до аркуша білого паперу і прикріплених кнопками до вхідних дверей. Щодня Кларіс проводжала його до повороту. Один день був дощовий, другий погожий. Наступного дня дув сильний вітер, потім був лагідний теплий день. А після того настав жаркий день, ніби вернулося спекотне літо. Обличчя в Кларіс до полудня вже трохи засмагло. «Чому мені здається?» – запитав якось Монтек, коли вони підходили до метро. «Ніби я знаю вас дуже давно». «Бо ви мені подобаєтеся?» – відповіла вона. «А мені від вас нічого не треба. І тому, що ми розуміємо одне одного». «Коли я з вами, мені здається, що я дуже старий і годжуся вам в батьки». «Тоді скажіть мені, чому у вас немає дочки, такої як я, якщо ви так любите дітей?» «Не знаю. Ви жартуєте?» Я хотів сказати... Він затнувся і похитав головою. «Ну, моя дружина, бачте, вона ніколи не хотіла мати дітей». Дівчина перестала усміхатися. «Пробачте. Мені справді здавалося, ніби ви глузуєте з мене. Ото дурна». «Ні-ні», – заперечив Монтех. «Дуже добре, що ви запитали». «Мене давно вже ніхто про це не питав». «Добре, що запитали. Поговоримо про щось інше. Ви нюхали, коли-небудь опали листя. Знаєте, чим воно пахне? Корицею. Ось понюхайте». «Егеш. Справді схоже на корицю». Вона дивилася на нього променистими темними очима. «Як вас усе дивує?» «Просто я ніколи не мав досить часу, щоб...» «А ви дивилися на рекламні щити, про які я казала?» «Так, звісно. Він мимохідь весело засміявся. «Ви тепер набагато краще смієтеся. Справді?» «Так, невимушеніше. Він відчув себе якось вільніше і зручніше. «Чому ви не в школі? День при дні блукаєте. За мною в школі не тужать», – відказала дівчина. «Кажуть, ніби я не товариська, важко сходжуся з людьми. А насправді я дуже товариська. Все залежить від того, як на це дивитися, чи не так». По-моєму, спілкуватися з людьми – це розмовляти, якось ми з вами. Вона потарохотіла каштанами, які знайшла під деревом на подвір'ї. Або ж розмовляти про те, який дивний світ. Спілкуватися з людьми приємно. А хіба це спілкування, коли зібрати всіх докупи і нікому не давати і слова сказати? Урок по телебаченню, урок з баскетболу, з бейсболу чи з бігу, ще урок з історії – Примушують щось переписувати, потім примушують щось перемальовувати, а тоді знову спорт. Знаєте, ми ніколи нічого не запитуємо в школі, принаймні більшість. А нас обстрілюють відповідями бах, – бах-бах-бах. Потім ще сидимо чотири години, дивимося навчальний фільм. Як на мене, це ніяке не спілкування. Безліч лійок, в які вливають і з яких виливають хто з нас скільки води, та ще й запевняють, ніби це вино. Під кінець занять ми так виснажуємося, що тільки й залишається лягати спати чи йти в парки розваг, зачіпати перехожих, бити вікна в павільйоні для биття скла чи великою сталевою кулею трощити автомобілі в павільйоні автомобільних аварій. Або сісти в авто і мчати по вулицях, намагаючись якнайближче проскочити повз ліхтарні стовби, не зачіпивши їх. Є така гра. Втім, вони, певне, слушно вважають, мабуть, я така і є, як вони кажуть. У мене немає друзів. І це нібито підтвердження, що я не про своєму розумі. Але всі мої ровесники галасують і танцюють, мов не самовиті, або ж лупцюють одне одного. Ви помітили, як тепер люди ображають одне одного? Ви розмірковуєте так, ніби вам стонадцять років. Я часом так і почуваю себе. Я боюся своїх однолітків. Вони вбивають одне одного. Хіба так завше було? Дядько каже, що ні. Лише минулого року застрелено 6 моїх ровесників. 10 загинули в автомобільних катастрофах. Дядько каже, що його дід пам'ятав часи, коли діти не вбивали одне одного. Але це було дуже давно. Відтоді все змінилося. Люди колись мали почуття відповідальності, каже дядько. А знаєте, у мене теж є це почуття. Ще з дитинства, коли мене добряче відлупцювали. Я сама ходжу по крамницях, сама прибираю вдома. А найбільше, вела дівчина далі, я люблю спостерігати за людьми. Буває цілісінький день, їжджу в метро, дивлюся на них, прислухаюсь до їхніх розмов. Мені кортить знати, хто вони, чого хочуть, куди йдуть. Іноді навіть ходжу до парків розваг або катаюся в ракетних автомобілях, які опівночі мчать у передмісті. Поліцію це не обходить, аби вони були застраховані. Маєш страховку на 10 тисяч і все гаразд. Інколи я підслуховую розмови в метро чи біля фонтанчиків з питною водою. І знаєте що? Що? Люди ні про що не говорять. Не може бути. Та кажу ж вам ні про що. Одне й те саме. Марки автомобілів, моди, плавальні басейни ще й приказують, як шикарно. Але всі торочать одне й те саме. У кав'ярні вмикають ящики жартів і слухають ті самі жарти, чи вмикають музичний екран і дивляться, як по ньому бігають барвисті візерунки. Але все це абстракція, лише гра кольорів. А музеї? Ви бували в них? Теж абстракція. Тепер усе таке. Дядько каже, колись було інакше. Колись давно-давно картини розповідали про щось і навіть показували людей. Дядько каже це, дядько каже те. Лебонь ваш дядько – незвичайна людина. А ж, так і незвичайна. Ну, мені треба йти. До побачення, містере Монтек. До побачення. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім днів. Пожежна станція. Монтек, ви наче пташка злітаєте на цій жердині. Третій день. «Монтек, я бачу, ви сьогодні прийшли з чорного ходу. Що, знову пес турбує?» «Ні-ні». «Четвертий день». «Монтек, послухайте дивину, мені розповіли сьогодні вранці. Один пожежник у Сіетлі навмисне настроїв на свій хімічний склад механічного пса і випустив його з Буди. Що ви скажете про цей спосіб самогубства?» «П'ять, шість, сім днів». А потім Кларіс зникла. Спочатку він ніяк не міг збагнути. Чим цей день не схожий на інші? А все полягало в тому, що ніде не було видно Кларіс. Лужок безлюдний, дерева голі, на вулицях ані душі. І перш ніж він устиг збагнути, що відчуває її відсутність і шукає її, йому, коли він підходив до метро, стало якось не по собі. Щось скоїлося, щось порушилося у щоденному порядку. Правда, порядок той був простий і встановився він лише кілька днів тому, Однак… Монтег мало не повернув назад, наміряючись ще раз пройти весь шлях. Може вона запізнюється? Він був певен, що коли пройде ще раз, усе буде гаразд. Але вже було пізно. Підійшов поїзд метро і поклав край його ваганням. Шелестіння карт, порухи рук, тремтіння повік, надокучливе бурмотіння вмонтованого в стелю годинника, який промовляв, Перша година 35 хвилин. 4 листопада, четвер. Перша година 36. Перша година 37. Ляскання карт по засмальцьованому столу. До Монтега долинали всі звуки, хоч він і міцно заплющив очі, створивши цим нетривку перепону для них. Однак, із заплющеними очима він виразно відчував усе, що було навколо, навчищені мідь і бронзу. Сяйво ламп, тишу пожежної станції. А люди за столом, яких він зараз не бачив, зітхали, заглядаючи у свої карти, чекали. Перша година 45 хвилин. Голос годинника лунав так, ніби оплакував негоду холодного ранку і ще холоднішого року. Що сталося, Монтек? Монтек розплющив очі. Десь бурмотіло радіо. Будь-якої хвилини може бути оголошена війна. Країна готова захищати свою. Пожежна станція здригнулася. Над нею, перетинаючи чорне досвітнє небо, з монотонним свистом промчали ракетні літаки. Монтек кліпнув. Бітті розглядав його, наче скульптуру в музеї. От зараз він підійде, доторкнеться до Монтега, розгадуючи його провину, причину його страху. Провину? Але чим він завинив? Ваш хід, Монтек! Монтек глянув на цих людей обличчя яких були обпалені вогнем тисяч справжніх і десятків тисяч уявних пожеж, що забарвили багрянцем їхні щоки, запалили їхні очі. Вони спокійно дивилися на вогники своїх запальничок, розкурюючи чорні люльки, які майже безперестанку диміли. Вугляно-чорне волосся, чорні мов сажа брови, чисто виголені, синюваті і водночас сіруваті, ніби притрушені попелом. Щоки Знак їхнього спадкового ремесла. Монтек здригнувся. Вуста його розтулилися. Чи він бачив коли-небудь пожежника, який би не мав чорного волосся, чорних брів, вогняного лиця, чисто виголених і водночас ніби зовсім неголених щік? Ці люди до його відзеркалення. Невже в пожежники брали не лише за нахилом, а й за зовнішністю? Попелясті обличчя, стійкі сморід гару від люльок, що невпинно диміли. Ось підвівся брандмейстер Бітті, оповитий хмарою тютюнового диму. Розпечатав нову пачку тютюну. Целофан рвався з тріском, схожим на тріск багаття. Монтек поглянув на карти, що тримав у руці. Я задумався. Згадав пожежу на минулому тижні і того чоловіка, чию бібліотеку ми спалили. Що з ним сталося? Він волав, як несамовитий, і його відвезли до божевільні. Але ж він не божевільний. Кожен, хто вважає, що можна обдурити уряд і нас, божевільний. Я намагався уявити, вів далі Монтех, що відчуває людина в такій ситуації. От коли б, приміром, спалювали наші будинки і наші книжки? У нас немає книжок, а якби були? Може, у вас є? Бітті повільно опустив і підвів повіки. Ні. Монтек глянув поверх голови гравців на стіну, де висіли друковані на машинці списки заборонених книжок. Їхні назви стрибали в полум'ї, коли цілі віки щазали під ударами його сокири і палали, политі гасом, не водою, зі шланга в його руках. Ні. Іначе відчув легесенький доторк прохолодного вітру, що здійнявся у вентиляційній решітці вдома і війнув прохолодою йому в обличчя. Потім знову побачив самого себе в Зеленому парку, де він розмовляв зі старим чоловіком, а в парку теж дув холодний вітер. Монтек трохи повагався, а тоді мовив, «Чи воно завше, чи завше було так, як